аудіокниги українською від студії «Калідор». Продовжуємо із вами, друзі, разом з нашими героями мандрувати сторінками книги «Срібний трон» із циклу «Хроніки Нарнії. Розділ 10-й «У темному королівстві». «Ой, хто це?» хором вигукнули усі троє. «Я – доглядач кордонів Підляндії, і зі мною сотня збройних землюків!» Такою була відповідь. «Ану ж, бо негайно зізнавайтеся, хто ви такі та навіщо прибули до темного королівства!» «Ми не прибули сюди, ми провалилися зовсім випадково!» – чесно зізнався Трясогус. «Багато хто провалюється!» «Та мало хто повертається!» – прорік той самий мерзенний голос. «А тепер готуйтеся постати перед її величністю королевою Підляндії!» «А що їй завгодно?» – обережно поцікавився Бяклі. «Проте не відаю, та волю королеви не обговорюють, їй коряться!» – продовжував погрозливий голос. І поки він вимовляв оті слова, щось чи то хлопнуло, чи то клацнуло, та в печері з'явилося холодне, сірувато-блакитне, бліде світло. І тієї ж миті усі надії, що за могильний голос належить якомусь пустомелі пустобреху, що залякував для страху сотнею якихось збройних землюків, розтанули немов дим. Джил протерла очі. Прямо перед нею стояла густа юрба, доволі таки різномаста і різнокаліберна. Були тут і малюсінькі тролі, карлики такі малі, які ледь від землі виросли. Були серед них і велетні, здоровані, вище усякого людського зросту. Ось тільки різноликим цей натовп назвати було ну ніяк не можна, тому що у всіх у них – були однакові, бліді, без жодної кровинки землисті обличчя. І всі вони стояли за вмершеними статуї. І всі тримали в руках списи. У всьому ж іншому вони були абсолютно різні. Одні були хвостаті, інші, навпаки, хвостами похвастатися не могли. В одних були довжелезні бороди, а в інших, навпаки, обличчя були гладенькі та круглі, як гарбузи. Тепер про носи. В одних вони були довгі та гострі, зате в інших носи не носи, а шланги не шланги, а хоботи не хоботи. Не зрозуміло що. А ще були й такі обличчя, в яких і носа не було, а замість носа просто гуля. Траплялися навіть із рогом на лобі, але при цьому вони чимось були дуже і дуже схожі, всі на один штип. Якісь безрадісні і сумні-присумні, сумніше не буває. І до того ж були вони понурі, та такі, що Джил, глянувши на них, навіть злякатися забула. А навпаки, від жалю мало не розплакалася, і їй захотілося їх втішити, сказати щось на кшталт «Ви ще хоботи, хлопці, або ж «тримайте хвіст морквиною». «От такої!» – сказав трясовгус, потираючи руки. «Ти тільки подивись, до чого серйозні хлопці! Якщо вже вони мене не напоумлять, виходить, я невиправний!» «Ні, все так, все це мені тільки на користь! Ой, а он той із вусами, як у моржа! Хі -хі, сміхота та й годі! А он той!» Ано вставайте!» – наказав ватажок землюків. Робити було нічого, і наші мандрівники підвелися і взялися за руки. У такі хвилини завжди хочеться відчути руку друга. Землюки ж оточили їх з усіх боків і стояли, переступаючи з ноги на ногу, вірні ж з лапки на лапку. А лапи у них були великі й м'які, в кого з десятьма пальцями, а в кого і з дванадцятьма, а де а в кого ще більше. Краком, руш! Скомандував доглядач, і вони пішли. На чолі процесії простував найвищий троль. Він ніс довгу жордину із великою кулею на кінці. Саме з кулі лилося холодне мерехле світло. У цьому безрадісному світлі наші герої розгледіли, що опинилися у звичайнісінькій печері. Її нерівне склепіння було найнеймовірніших обрисів – утворюючи тисячі вигадливих фігур, а кам'яна долівка йшла дедалі глибше і глибше. Джил мало не зумліла, вона боялася темряви, але під земель і поготів. А вони йшли, йшли, а печера ставала щораз нижчою і нижчою, поки нарешті троль зі світильником не став у бік, а й інші тролі, окрім найменших, Нахилившись, пірнули по черзі у невелику чорну шпарину. І тут Джил стало зовсім не під силу. «Я не полізу туди! Ні, не можу! Ні за що!» – впиралася вона. Землюки на це нічого не сказали, а тільки опустили свої списи і направили на неї. «Спокійно, Пол!» – закликав її трясогус. — Великі тролі навряд чи пролізли б у цю щілину, отже далі вона ширша, а потім ти знаєш, чим хороші підземелля. Тут не страшний дощ. — Зрозумійте, я просто не можу, — скаржилася Джил, глитаючи сльози. — А як мені було на краю прірви, пам'ятаєш? — нагадав Бяклі. — Іди вперед, трясогуза, Джил за тобою, а я піду останнім. «Гаразд!» – погодився Простоквак і опустився на всі чотири. Пол, чіпляйся за мої п'яти, а ти, Б'яклі, чіпляйся за її, і тоді нам усім легше буде!» «Легше?» – здійнялася Джилл, але все ж таки присіла на впочепки і поповзла, допомагаючи собі ліктями. «Місце і дійсно було кошмарне!» Повсти доводилося на животі, і важко сказати, як довго це тривало. Може, хвилин п'ять, а може й тридцять п'ять. А ще тут було дуже спекотно і парко. Джил задихалася. Аж ось нарешті в далині з'явилося сіре світло. Хід розсунувся вгору і вшир. І незабаром, змоклі, брудні, змучені, вони опинилися у печері та в такій величезній, що спершу навіть не зрозуміли, що це печера, її наповнювало якесь сіре сяйво, і незвичайний світильник землюків більше не був потрібен. Від того сяйва хилило на сон. Під ногами слалося щось м'яке, немов мох, а ще тут росли якісь рослини. А може, то були й не рослини, важко сказати, але їх було багато. І були вони високі, гілясті, немов дерева, але пухкі і в'ялі, як гриби. І на лісце не було схоже, бо ці дерева, не дерева, не знаю, як їх назвати, росли рідко як у парку, і світло, зеленкувато сіре, йшло, напевно, від них та від моху, але було воно слабким і не сягало гори склепіння печери. Тепер тихим якимось сонним залом. Тут панувала атмосфера щемливого смутку, але не безрадісного і безнадійного, а тихого і світлого, неначе сумна музика. Дорогою вони побачили безліч незнайомих звірів. Ті лежали нерухомо, і Джил не могла зрозуміти, чи то вони сплять, чи вони не живі. Були вони головним чином драконоподібні або... Кажано подібні. Навіть Трясогу збачив таких вперше. «А вони що тут? Водяться?» – звернувся Беклі до доглядача. Той, здається, дуже здивувався, що з ним заговорили, але все ж таки відповів. «Ні, всі ці звірі з білого світу, а до нас, у темне королівство, вони потрапили через пещери та тріщини. Багато хто сюди спускається». Та мало хто до сонця повертається. Кажуть, коли настане кінець світу, вони прокинуться. І рот його після цього замкнувся як скринька. І у печері настала цілковита тиша і безгомінь. Бо ось ноги тролів ступали глибоким мохом цілком безшумно. Не було чутно нічого, ані дзюрчання води, ні шуму вітерцю, ні співу птахів, ані навіть дихання цих незвичайних істот. За кілька годин ходу вони опинилися біля кам'яного муру і через невисокий хід у ньому пройшли в іншу печеру. На щастя, цей прохід був не такий вузький, як попередній, і Джил навіть не довелося нахилятися. Нова печера була менша, була вона довга і вузька, нагадуючи собою галерею собору. У ній Витягнувшись майже у всю довжину, спав якийсь величезний чоловік. Він був набагато більший від будь-якого із велетнів, та зовнішністю своєю він не був схожий на велетня. Риси обличчя у нього були гарні та шляхетні, а під білосніжною бородою до пояса тихо здіймалися й опускалися могутні груди. На нього падало, причому ніхто не знав звідки, чисте і сріблясте світло. «Хто це?» – запитав Трясогус. Досі всі так довго мовчали, ні пари з вуст, що Джил навіть здивувалася, звідки в нього стало духу запитати. «Це старий дідусь час. Колись він був королем у Білому світі», – сказав доглядач. «А тепер він провалився у темне королівство. Спить!» і бачить сни про все, що відбувається на Білому світі. Сюди багато хто провалюється, та мало хто нагору вертається. Кажуть, він прокинеться, коли настане кінець світу. Із цієї печери вони пройшли у наступну, потім іще в одну, іще, а далі іще. Вони переходили із печери в печеру, і Джил вже давно збилася з ліку. І кожна з печер перебувала все глибше і глибше за попередню, тож вони весь час спускалися. Тепер від самої думки про глибину і товщу землі над головою ставало аж млосно. Нарешті вони дійшли до такої печери, перед якою доглядач звелів запалити безрадісний ліхтар. І вони увійшли у печеру таку велику і темну, що в ній нічого не можна було розгледіти тільки прямо під ногами світлішала піщана смужка і губилася під зеркалом води. Там, біля пристані, стояв кораблик, без що глий вітрил, але і з безлічу весел. Бренців провели на корабель і посадили на півбаку перед лавами веслярів біля пальчборту. «Хотілося б знати, – запитав Трясогус, – чи здійснював хто із нашого світу?» Я маю на увазі світ на горі. Таку ось подорож. Багато хто сідав на корабель на цьому березі, відповів доглядач. Але... А, здогадуюсь, здогадуюсь, перервав його трясогус. Можете не продовжувати, але мало хто повернувся на землю під сонце. Що ви заладили одне й те саме? Це у вас що, нав'язлива ідея? Діти щільно притислися до простоквака. Нагорі він здавався їм занудою і з киглієм, та тут, внизу, саме він став їм опорою і захистом. Ліхтар підвісили над палубою посередині кораблика. Землюки сіли на весла, і корабель відчалив. Ліхтар давав тільки вузьке коло світла. Вдивлятися вперед сенсу не було, все одно нічого не побачиш. Тільки гладку темну поверхню води що зливалася із непроникним мороком. «Ой, що ж з нами буде?» – вигукнула Джили звідчаєм. «Тільки не треба занепадати духом, Пол!» – утішив її трясогус. «Ти пам'ятай одне. Ми на правильному шляху. Ми мали потрапити під місто Грандесруїнес, і, бачиш, ми саме під ним. Ми точно слідуємо знакам, які дав нам Аслан». Нарешті їм дали попоїсти, дали якісь прісні позбавлені смаку сухарі, а після їди вони позасинали. Та коли прокинулися, здавалося, нічого не змінилося. Троллі так само вислували, кораблик так само плив, а довкола панувала суцільна темрява. Скільки разів вони прокидалися, скільки разів лягали спати, скільки разів їли, а потім спали... Ніхто із них потім не міг згадати. І їм уже здавалося, що вони живуть на цьому кораблику все життя, а сонця, блакитного неба, вітру і птахів і не було ніколи, ніби це тільки сон. Вони майже перестали сподіватися на щонебудь і боятися теж перестали, коли нарешті попереду побачили вогники, тьмяні вогники, як від їхнього ліхтаря. І зовсім несподівано – один із цих вогників наблизився, і вони побачили, що повз них пропливає інший кораблик. Згодом їм зустрілися іще декілька кораблів. Вони вдивлялися вдалину до болю в очах і поступово розгледіли обриси пристаней, веж фортечних мурів. Там саме там і горіли ці вогники. Інші вогники перебували у постійному русі, це ті, які горіли у натовпі але жодного шуму звідти не долинало. То це місто! Клянуся, це місто!» – закричав Бяклі, і незабаром усі побачили, що він таки має рацію. Але це було якесь дивне місто. Вогників видно мало, траплялися вони рідко, тож у нашому світі воно навряд чи зійшло б із село, Але невеликі фрагменти, вихоплені вогниками із темряви, Створювали картину величезного морського порту. В одному місці вдалося розглядіти цілу флотилію кораблів. Їх навантажували або ж розвантажували. Потім очі вихопили із муроку склади, тюки із товарами, а за ними поставали стіни, колони, які наводили думку про величезні палаци й собори. І скрізь, куди не падало світло, виднілися нескінченні юрби. Сотні. Тисячі землюків сновигали, штовхалися, кудись поспішали вузькими вуличками, широкими площами або ж збігали прольотами величезних сходів. Цей безперервний рух породжував якесь тихе гудіння, що було схожим на дзищання. І поки кораблик підходив щораз ближче, гудіння чулося дедалі виразніше. Та дивно. При цьому ніде не було чути ані пісень, ані гучних промов, від дзвону чи стукоту коліс. У цьому місті було тихо, майже так само, як і темно, як всередині мурашника. І ось їх корабель пришвартувався. Наших мандрівників висадили на берег і повели у місто крізь густі юрми землюків, серед яких не знайшлося б жодного схожого на іншого. При тьмяному світлі із темряви випливали щораз нові й нові карикатурно сумні обличчя, і Джил мала чудову можливість роздивитися їх зблизька. Але ніхто із землюків не виявляв ані найменшого інтересу до полонених. Сумні тролі були занурені у себе і чимось явно стурбовані, хоча Джил ніяк не могла зрозуміти, а чим саме. А цій метушній штовханині. Поспіху і біганині, і тихому човганню, здавалося, не було кінця і краю. І ось їх привели до палацу, напевно палацу дуже великого, хоча в ньому світилося всього кілька віконець. Їх впустили всередину, провели через подвір'я, а потім вели через безліч сходів, переходів, поки вони врешті-решт не опинилися у величезній похмурій залі. В одному кутку о радість була арка, із якої лилося м'яке світло, справжнє, жовте, тепле, світло людської лампи. В тій арці виднівся фрагмент кручених сходів, які вели кудись між кам'яних стін, а це світло, мабуть, падало звідкись зверху. І з кожного боку арки стояв землюк, немов вартовий або лакей. Доглядач підійшов до них. І голосно проказав «Багато хто потрапляє В Підляндію!» Слова ці прозвучали як пароль І немов відгук У відповідь пролунало Та мало хто Повертається під сонце Потім усі троє Збилися докупи голова до голови І про щось почали Шепотітися Нарешті один із тролів вартових Промовив «Та я вам кажу!» Їх королівська величність тепер відсутні у своїх важливих королівських справах, і до її повернення краще тримати цих чужинців у темниці. Мало хто повертається наверх під сонце. У цей час розмову перервав звук голосу, який Джил здався найчудовішим голосом на світі. «Долину він зверху. Звідти, звідки лилося жовте світло». Це був чіткий дзвінкий і безсумнівно людський голос. Голос юнака. «Що сталося? Що за шум? Дерепупс?» – крикнув він. «Ага! Жителі Білого світу! Ведіть їх негайно до мене!» Ей, «Чи не бажають ваша високість згадати?» – почав було Дерепупс, та голос його увірвав. «Моя високість?» Головним чином бажають, аби наші накази виконувалися. Зрозуміло тобі, старий Буркотуне? Веди їх сюди!» – наказав він. Дерри кивнув на знак згоди і велів полоненим слідувати за собою та повів їх вгору з ходинками. І з кожним кроком світло яснішало. Стіни прикрашали дорогі килими, а на горі у кінці сходів висів тонкий полох який просякало золотисте світло лампи. Землюки розсунули полох і стали обабіч пропускаючи бранців. Ті побачили, що перебувають у кімнаті багато прикрашеній гобеленами. У каміні яскраво палахкотів вогонь. На стіні виблискували кришталем кубки із іскристим червоним вином. А назустріч їм вийшов гарний юнак. Він здавався мужнім і добрим, Хоча було в його особі щось дивне. Одягнений він був у чорне і всім виглядом нагадував Гамлета, принца Данського. «Ласкаво просимо, жителі Білого світу!» – вигукнув він. «Однак даруйте! Та я, здається, бачив цих милих дітей і їх незвичайного наставника. Чи не вас я зустрів біля мосту на кордоні Вересилії, коли супроводжував мою пані?» а -а -а! Так ви, виходить, і є той чорний лицар, який ви ще зберігав мовчання, – здогадалася Джил. Отже, та пані, королева Підляндії, – уточнив Трясогус не надто приязно. Бяклі, який думав так само, просто вибухнув. Якщо це так, то мені здається, з її боку було досить таки підло послати нас у замок велетням на поживу. Що ми їй зробили поганого, хотів би я знати. Що ти сказав? вимовив Чорний лицар, насупившись. Якби ти хлопчику був не дитиною, а дорослим воїном, то нашу суперечку ми вирішили б у двобої, не на життя, а на смерть. Я не потерплю ні слова, якщо вони хоч якось зачіпають честь моєї пані. Запевняю вас, хай би що вона сказала, вона робила це із добрими намірами. Ви її не знаєте. Вона Джерело усіх мислимих чеснот, чесності, благородства, щедрости й доброти, мужності й поблажливості і всіх інших. Я знаю, що кажу із власного досвіду. Її доброта до мене, і я ніколи не зможу гідно її віддячити, слугує тому підтвердженням. Ви ще встигнете зрозуміти це і самі полюбите її. А про те, що ж привело вас до нас у Підляндію? Перш ніж Трясогус її зупинив, Джил брякнула, не подумавши. «Бачте, ми розшукуємо Ріліана, принца Нарнії!» Тут вона зрозуміла, на яку небезпеку всіх наражає. Хто зна, раптом ці люди вороги, та лицар не виявив жодної зацікавленості. «Ріліана? Нарнії?» – перепитав він байдуже. «Де це? Вперше чую». Це, мабуть, аж за тисячу днів шляху від країв Білого світу, де я бував. Хм, дуже дивно, що ви шукаєте його цього, як ви сказали, бріліана, тріліана у королівстві моєї паді. Наскільки я знаю, такого чоловіка тут немає. На цьому він голосно розреготався, і Джил подумала про себе. Чи не це псує його обличчя? Він що? «Дурнуватий! Нам наказано було відшукати на камені міста Грандес Руїно з послання!» – в у розмову Бяклі. «І ми виявили напис – під землею!» Лицар і іще дужче. «Ха-ха-ха! Тут ви помиляєтеся ще більше!» – зауважив він. «Ці слова для ваших пошуків абсолютно марні. Ось якби ви запитали у моєї пані, вона дала б вам кращу пораду тому що ці два слова – усе, що лишилося від довгого давнього напису. Моя пані чудово пам'ятає, що напис цей читався як «То є могила короля, схилися перед нею, Колись під ним була земля, тепер він під землею». Ось як читався цей напис. Звідки? Абсолютно чітко випливає, що цей якийсь славний король давніх велетнів, похований тут і наказав вибити на каменях своєї гробниці, це і хвалькуватий вислів. Але з часом деякі камені зруйнувалися, інші забрали під нові споруди, частину напису забило пилом і всіляким сміттям. От і залишилося тільки два слова, які ще можна прочитати. Ха -ха -ха, ну хіба не смішно, що ви вирішили, ніби це адресовано вам. Джилл і Беклі немов холодною водою облило, їм здалася дуже правдоподібною версія принца, що слова на камені не мають до них жодного стосунку, і трапилися їм на очі випадково. «Прошу вибачення, ваша світлість!» – заперечив Трясогус. «Ні про яку випадковість не може бути й мови! Нас веде Аслан!» І це його волею король Велетнів наказав висікти цей напис на камені. Усе, чому судилося стати, Аслан знав заздалегідь. І те, що відбувається у цю мить, також. Хе-хе-хе, він, мабуть, прожив тисячі років, цей ваш Аслан, сказав лицар і знову зайшовся сміхом. Джил відчула, що цей його сміх шарпає їй нерви. Так і ця ваша пані теж не немовля, примітив Трясогус, розпам'ятає напис, який висікли тисячі років тому. Ха-ха, влучно сказано, жаб'яча мордочка, ти влучив у місіньке Яблочко, тому що вона, моя пані, справді божественного роду і не підвладна часу і смерті. Тим всеосяжніша моя вдячність за її, безмірну щедрість до мене, жалюгідного смертного. Знаєте ж, панове, я людина злощасна і схильна до дуже дивної недуги. Тільки її світлості вистачає терпіння панькатися зі мною. Ой, я сказав терпіння, але хіба справа тільки у цьому? Вона обіцяла подарувати мені величезне королівство у білому світі, а коли я стану королем, на додачу ще й... Шляхетну руку свою і серце Але про це я розповім потім Інакше ви просто помрете від голоду Ей, хто-небудь, вина, закусок для наших гостей Будь ласка, сідайте, панове А вас, пані, прошу сісти ось у це крісло Отож, я продовжу свою розповідь Ну що, друзі, знову на найцікавішому місці завершився розділ «Книги «Срібний трон» Клайва Степлза Льюїса. Сподіваюся, що вам цікаво, що буде далі. Проте поки що вподобайте це відео і напишіть декілька коментарів. Ну а ми з вами зустрінемося у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь посередині.